Силни трептения Веднъж на обед стана въпрос за духовете. Учителят каза Човек трябва да изпитва дали духовете са от Бога, т.е. дали работят за Бога или за себе си. Нисшите духове са заблудили човечеството, подтикнали се го в крив път, и то търси нещата там, дето няма да ги намери. Спиритизмът е една опасна област. Досла баба ти, дядо ти. Говорят ти и минават през теб като духове на свети, на ангели. А виждам около тях ангели с черен цвят. Много от тъй наречените духове са грамофонни плочи, и когато ти говори някоя грамофон на плоча, не отговаряй. А един възвишен дух като дойде, ще ти каже. Като пътуваш по този път, след 5 километра ще срещнеш един човек. Той ще направи това и това. В дома му ще спреш. И целият път ти описва вярно и става така, както той разправя. А когато ти казват и нищо не става, тогава са от грамофонните плочи. Същества, които имат по-слаби трептения, могат да бъдат обсебени от нисшите духове, а които имат по-силни трептения, те са оградени спрямо тях. За това трябва да се проверява. Низшите духове изкушават хората. Лошият дух ще те тури на топа на устата и ще гледа да не го хване законът. Много от подозренията, съмненията и крамолите са от тези низши духове. Спиритизмът не е за изгрева. Ние сме минали в една по-висока фаза. Ако искат спиритистите да работят, да идат в света, но не между нас. Сега аз ви водя по най-безопасните пътища.